Чей не може не визнавати росіянин Міскевича через те, що він написав антимосковські дзяди. Не і українець Пушкіна за його Полтаву. Генії мають окремішнє право на своє слово. Воно може бути дискутоване, але не зневажуване. Генії мають право кидати виклик світові, щоб отримати відповідь на сакраментальне питання чому. Чому сталося так, а не інакше? Хто скористався з цієї чи іншої події, а хто втратив? Перед якими чинниками слід застерегти людство, а до чого заохотити? На все це відповідає геній з точки зору, яка визначається не стільки авторськими симпатіями, як болем його нації. То що не маємо і ми права відчути той біль? Чи ми повинні отупіти від політичної анестезії? Так готував себе Вагелевич до зустрічі з Бельовським. Він обережно натиснув клямку на дверях августового кабінету і сторопів, побачивши у кріслі графа Юзефа. Вмить зрозумів, що Дудін Борковський прийшов на розправу та все ще сподівався на вирозумілість августа. Проте й ту надію втратив, коли побачив, як Бельовський різко повернувся до вікна, тільки Новагедевич увійшов до кімнати. Ніхто не відповів на добрий день. Іван мовчки стояв біля порога і механічно розтібав годзики на сурдуті – Проте роздягтися не посмів. Мовчанка була тяжкою, і ядучою, мов, дим. Пан Юзеф з лоба позирав на Вагелевича, барабанив пальцями по столі, врешті підвізся і мовив шорстко. «Ви прийшли до праці, пане Яні?» «Даремно, фатигувалися. Ви більше тут не працюєте, і газета ваша закрита». «Я сподівався, пане Юзефе, на такий результат», відказав із зрадливим тринкіндям у голосі Вагелевич. «Але скажіть мені». Якби Міцкевича враз запроторили до тюрми, ви б мовчали? Тоді обізвався Август. Не повертаючи голови від вікна, мовив, на твою статтю, Яня, можна б дивитися й крізь пальці, якби у ній не проглядалася ворожа до поляків тенденція. Як можна прославляти Шевченка, коли щойно відбулася русинсько-польська різня? А він, він же у гайдамаках і нині настирливо закликає, мордуй ляха знову. Але Шевченко в цій же поемі благає нас забути давню ворожнечу. Болить серце, як згадаєш, в старих слов'ян діти впились кров'ю, а хто винен? Чи маєш мужність, Августе, відповісти на питання, хто ж винен? Хто винен? Повернувся від вікна Август. В його очах палахкотіла ворожість, якої Вагелевич досі від Бельовського не відчував. Адже ж, видно, жила таке. Жила в ньому на до русина, який посмів стати на боротьбу за свою свободу. Ти питаєш, хто винен в тому, що Гонта зарізав своїх дітей? То питаю я. Хто відповість за вирізані нині польські сім'ї з дітьми, з жінками? Та ж без природи кровожерні. Скажи мені, Августе, чи українці за всю свою історію вбили хоч одного поляка на польській землі? «Нема у вас землі!» Спохопився Борковський. Дякуйте Богові, що віддається вам парцеля для могильних ям. Вгамуйся, Юзефе. Август винувато глянув на Івана, вражений вибухом Борковського. Ми тут не вирішимо польсько-українського питання. Воно, зрештою, сьогодні вирішується без нас. На ринку. Може, ти бачив? Виносять з будинків меблі, перевертають вози з крамом, на площі виростають барикади. Бо ніхто не повірив у Конституції міністра Тіллесдорфа. Півроку минуло від її проголошення. І досі вона навіть не надрукована. Барикади виростають, чуєш? А де ви станете? На якому боці опиниться ваша гвардія? І чи потрібна вона, коли є польська і має чітку програму боротьби? Не знаю, Августе. Та переконаний лише в одному. Поляки й досі нічого не зробили для того, щоб Русин зважився стати з вами плічо-пліч -пліч проти спільного ворога. А що вже говорити про польський плепс, Куди ось знакомитий інтелектуал, поет, милостиво відводить Русинові шмат землі на цвинтарі. Нашої землі. Пане Юзефе, не прогнівайтеся, коли скажу. На такий самий шмат ви не маєте тут жодного права власності, хіба що орендуєте в нас. Ви не господарі в цьому краю, ви осадники. Досить, підвів руку Бельовський. Наші дороги, Іване, розійшлися, і ми мусимо з тобою хоча б на якийсь час піти світом окремо поки не схлине накип. А ми ніколи не йшли однієї дорогою августе, лише рівнобіжними путівцями. І йшли, поки це вдавалося. Видно, ще багато сплине часу, поки ми займемо кожен свою окрему смугу на спільному європейському тракті. Бувайте здорові. Книги не йшли до рук. Вони втискалися в стелажі і тремтіли від страху, бо вже з ринку долинало протяжне ревище і пролунали мушкетні постріли. Біля Іванового столика стояв зігнутий пан Казимир і, немов безпомічна дитина, просив поради у Вагелевича. «Я вже так давно стою тут, питаю вас, а ви не чуєте? Не чуєте стрілянини?» А скоро станеться найстрашніше. Гарматні батареї вже стоять на високому замку і палять, палять. Я знову залазив у верхнє книгосховище. Ядра летять на ринок і розриваються, гинуть там люди, а одне вже впало на Тринітарську площу. «Що буде, пане Яні? Що буде, коли стрільно поцілить у бібліотеку?» Нарідь чекав сигналу до миру. А чи до бунту? Тисячі пар очей вп'ялися в скляні двері, що виходили на балкон губернаторського палацу. І коли захиталася фіранка, а крізь шибу проступив силует Вацлава Залеського...